Бо сказано було перебіжчиками, ніби Потоцький везе залеглу за кілька років королівську плату реєстровикам, десь не 300 тисяч золотих. Гріх було б пустити те золото в розпорошу, мало воно скласти перший скарб нашого вільного війська. Та вже й битва давно скінчилася, вже й коронних гетьманів поблагословив я в бусурманську неволю. Вже, полковники мої, поскладали реляції гетьману, а димка не було й не було. Аж я став тривожитися, щоб не сталося з ним, як і самі княжих байраках, бо втрачаєш завжди найдорожчих людей, і немає ради. Я сидів при світці, у просторому своєму наметі, джури стягли з мене чоботи, щоб дати простір ногам, Покликаний мною Виговський Іван стояв коло входу до немету з наготовленим до письма приладдям. «Що, пане Іване, як гадаєш, чи не слід написати всім володарям, щоб повідомити про нашу перемогу? Так, мовляв, і так, ваші величності, кланяємося вашому майстатові і вітаємо народи ваші в ім'я народу нашого» який заявляє про себе світові двома великими виграними битвами, більших з яких вже не буде. Отож, ходить цей народ український в історію, а сталосяся року Божого такого-то, дня і місяця, он якого. До кого велиш укласти такі послання? Найперше до православного царя московського, тоді до султана турецького, його королівській мості Владиславо, князю Семиградському ракоці, господарю молдавському, може, й королям шведському, французькому та англійському. Не знаючи й Венеції треба одразу. Пату римському і згодом можна, коли про віру писатимемо. Бо ще по землі ходимо по коліна в крові, до неба і голову неспромога з промога піднесли. Тут з'явився Димко, доволі розшарпаний і вимучений, таким його ніколи не бачив. Дозволь, геть мене. «Чи ти не за потоцьким ганявся?» посміявся я. «Так він уже давно в ликах. Чи може з ведмедівською попівною щепився та на силу вирвався?» Примітка про ведмедівську попівну була приказка. Хоробрий, як ведмедівська попівна. Приказка ж пішла з жартівливої пісеньки отакої. Ведмедівська попівна горос учинила, сімсот турок яний чар з коней повалила. Горос тут означає перемога. Та шукав все той проклятущий бочонок, почухав спітніло Чуприну Дамко. Знайшов? Знайшов тут двох козаків. З бачонком? Та ніби й з бочонком, ніби й без бочонка. Дозволь впустити їх сюди гетьмани. Хай відуть. Оте все полковники самих слухи та ось писаря. А козаки до свого гетьмана й пробитись не можуть. Увійшли два козерлюги. Вогник над свічкою злякано застрибав, похилився, і я прихистив його долонею, глянув на них прихильно. «То і що, панове молодці?» Вони стояли, пострухуючи плечем один одного, прокашлювалися, як не могли вирішити, хто ж має казати. «Зветися, як?» – поспитав я. «Я то і керило ніби», – сказав один. «З гончарів?» «Батько горшки ліпив, а ти то вчеш?» «Та коли вони під ноги попадають та ще чужі, «То ж, пане гетьмане? А я Василь Замрибощенко!» То з тим басюрою повідомив другий. «Та вже кажіть, панові гетьмане, ви що знаєте?» Прошепотів їм Демко. «Ну, то ми ото із Кирилом, та ще там із хлопцями!» Почав Замрибощенко. «П'ятеро нас було», додав Гончар воно, ми ліку і не вели, бо не було на те потреби. А вже тоді, як стали коло того пана, тоді так і вийшло. Боже, не обійдися, тоді на пана і не напоткнулися б, бо чалапкався в шувари. То хай би собі чалапкався. Так дуже ж був, тостий, перехопив мов Василь. Таке Кабанюра саляний виборжується тобі. Ну, тому його попід бічю а він не вскоки, а репетувати. Лайдаки, мовляв, гультяйство, і хто там ми ще. Не встану, каже, хоче томерти. І душу свою заповідаю своєму, значить, панському богу. Ну, ми тоді переморгнулися та забігли ззаду та спереду. Двоє за руки, двоє за ноги, а п'ятий з тилу, за Чуприну. Так і вийшло, що нас п'ятеро. Ну от от цурпелимо пана, щоб татарам його здати, чи там якій Бенері. А пан репетує, млайдаки, Чуприну мені пошкодити. Та чи тобі, сучий, сину кажемо, у Чуприну весь гонор? А тут пан Осаул Гетьманський. Як побачив, нас за такою роботою, та як тупне ногою, мовляв, кидайте свого такого сього, пана, та йдіть за мною. І от одним пальцем нам мель-мель, мовляв, за мною йдіть, а другий собі на уста, щоб і пари зуст. То нам що, приводить до якогось воза всього в залізі, а потрощину. з гармати, видно, в нього прийнули добряче. На возі й добра ніякого. Один бочонок. Та не бочонок, а, а барило тоді, перебив Кирило. Таке добряче барила. З залізними обручами так обшпугоне, що й саме ніби залідне.